про жахливих гвалтівників, які люблять робити це діло, попередньо випустивши жертві кишки. Вмить згадалася дуже давня і давно відболіла порожнинна операція, яку колись їй починали робити без знеболення. Згадався той біль і жах, і матюки хірургів. Вона заквапилася шукати в сумочці таблетки валеріани, а потім знов згадала, що сумочка не її. «Тут ви йдете? Я не можу з'їжджати з траси». «Ой, дякую, дякую!» Вона все-таки простягла водієві одну з великих купюр з не своєї сумочки. «Та сховайте ви гроші, тільки виходьте швидше, тут не можна стояти». Вона вийшла і побачила, що вже зовсім темно. В небі блимають зорі. Світить повний місяць. В його дев'ятиповерхівці світяться майже всі вікна. Там кипить життя. Зараз лише 15 по дев'ятій. З помешкань на першому поверсі пахне смаженою цибулею. Вона здригнулася від страшної судоми, затулила рота рукою і відступила в темряву до темних кущів, якщо раптом знудить. Але повіяв вітерець, запахло бузком, і їй стало легше. Вона розшукала телефон на стіні його будинку, але в знайденій сумочці нема телефонної картки. Тільки весь час плутаються непотрібні великі купюри. А, господи! А в моїй сумочці була зовсім нова картка на сто двадцять хвилин. Так, а, а чи був там паспорт? От тепер ті негідники можуть знайти її, і тоді вже доведуть справу до кінця. Так. Здається, паспорта там не було. Але було посвідчення з роботи. Ой, будемо рока його поновлювати. І так само по ньому можна її знайти. І тільки зараз вона помічає, що її сумочка висить у неї на плечі. Певне ще відтоді, як вона йшла вздовж траси, поспішаючи по свою скупу порцію ніжності. Добре, що ніхто не звернув уваги на жінку з двома сумочками. Одна на плечі, друга в руках. От комічне видовісько. Поки вона, незграбно тримаючи під правою пахвою знайдену сумочку, шукає у своїй, яка висить на лівому плечі, телефонну картку, телефон займає група підлітків. Вони довго регочуть біля автомата, Встромляють і висмикують картку, кличуть до дроту то лену, то вітю. А вона нервово чекає неподалік, бліда, розпатлена жінка з двома сумочками в руках. Її раз по раз хапають в судомину доти, але рятує бусковий вітерець із темряви. Нарешті підлітки звільняють телефон. Вона набирає його номер. А їй кажуть, що він уже ліг спати. Ще не було десятої, і вона зважилася зателефонувати вдруге. Була готова говорити «покличте його, прошу, це дуже важливо», але цього разу слухавку він узяв сам. «Що сталося?» «Так, якісь п'яні пики завезли мене в ліс, я втекла випадково». «Де ти? Я зараз вийду!» Він вийшов, і вони стали під кущем бузку. І вона розповіла йому і про чергу на маршрутне таксі, про те, як рушила пішки, і як опинилась у пошарпаному авті, де поролон сиплеться з дірок у дерматині, як випадково вирвалася звідти, і про повернення до міста, і про чужу сумочку». Він допоміг їй розібратися із вмістом тої сумочки, де крім грошей були тільки чиїсь губні помади й пляшечки парфумів. Не було ні документів, ні записника. Він сказав, щоб вона й не думала шукати ніяких власниць. Сама доля дає їй матеріальну компенсацію за моральні збитки. Їй ще довго буде млосно від тих парфумів. Це зрозуміло, але гроші, як відомо, не пахнуть і навіть не смердять. І він переклав їх до її сумочки, а чужу протер хусткою, щоб у разі чого не лишилось ніяких відбитків пальців, і закинув її далеко в кущі. Нехай знайдуть місцеві шльонри. Він прекрасно розуміє, в такому стані їй важко самій вертатися додому. Зараз він попросить сусіда відвести її. І він лишив її у темряві.